І ця її балакучість, жвавість, так не відповідає тут, у кімнаті тій соромливо скромній матері на вулиці, що мимоволі викликає здивування. За ці півгодини чи годину, що я сижу у неї, вона встигає розказати мені про масу найрізніших речей. Насамперед, звичайно, про себе. Вона замужем, її чоловік служить учителем десь у провінціальному місті. Він тепер став дуже багатим, бо написав підручника, якого саме, Бог його знає, назву забула. І через зв'язки в Міністерстві освіти добився колосального... Слово «колосальний» Клавдія Петрівна дуже часто вживає розповсюдження. Але вона з чоловіком ось уже третій рік не живе. Дітей у них більше не було, тільки цей хлопчик Костя. «Костю, не з спиртовки, знову наробиш!» Чоловік висилає їм на прожиток 100 рублів на місяць. Вона спочатку хотіла вступити на курси і взагалі ввійти в справжнє життя, але... Ах, Костю, але що то за дитина? Даю тобі слово, будеш покараний. Під час розмови вона часто і надзвичайно заразливо сміється, прикладає руки до ніяко ніяковіє й хапається». Здається, ми з нею бозна коли знайомі, та давно тільки не бачились. І вона тепер спішить розказати про себе якомога більше, бо я кудись надовго виїжджаю, і не знати, чи ми побачимося ще коли-небудь. І до такої міри захоплюється, що коли чайник починає кипіти, нетерпляче й сердито булькотячи, вона з досадою повертається до нього і говорить «Та зараз, зараз!» Але побачивши, що балакає з чайником – широко та вражено дивиться на мене, так якийсь момент мовчить і нарешті вибухає голосним, заливчатим сміхом. Далі знімає з машинки чайник, відтягає вбік костю і заварює чай, накривши чайник плетеною синьою шапочкою. Її молода, тонка, вбрана в чорне постать рухається легко, молодо, м'яко й весело. Її постать я теж помічаю, Костя тримається мовчки, зупиняючи часом на мені довго круглі, темні та уважні очі. Коли я ловлю його погляд, він ніяково й запобігливо усміхається до мене, виставляючи дрібні синюваті зубки. На матір він мало схожий, тільки її губи широкі та випнуті наперед. Мені весь час чогось злегка жаль цієї жінки та її хлопця, хоча, власне, немає нічого такого, щоб викликало жалість. Через те, коли я нарешті прощаюся, і Клавдія Петрівна, невідомо чого притихнувши, соромливо запрошує, заходить, я щиро обіцяю неодмінно і дуже швидко зайти як-небудь увечері. І того ж таки вечора я декілька разів згадую рогове пенсне, дві хвилі м'якого волосся і соковитий, по-дитячому ясний сміх. Варвара Федорівна з перших кроків наших переговорів виводить мене з наготовленого спеціально для цього спокійно діловитого тону. Дурницею, власне, виводить. Коли я входжу до неї в кімнату, вона сидить за туалетним столиком і полірує нігті. На столику в срібній шуфлятці лежать усі причандали манікюра. Каламарщики, щіточки, щепчики і тому подібне чортовиння. Звичайно, річ не в цих каламарщиках, а в тому що вона навмисне займається ними, намагаючись цим підкреслити своє відношення до того, що сталося. Я певний, що вона розташувалась з ними за хвилину до мого приходу, тільки після того, як покоївка сповістила, що я прийшов і хочу її бачити. Недбало і спокійно, простягнувши мені мизинця лівої руки, бо всі останні намащені малиновою помадою, вона запрошує мене сісти і тоді мастить нігодь поданого пальця. Я до вас у серйозній і важній справі, Варвара Федорівна, з натиском кажу я. Догадуюсь, у якій, відповідає вона, оглядаючи пальці, чи всі рівно намащені. Тоді я рішуче і строго починаю викладати свою справу. Варвара Федорівна дійсно, мабуть, добре знає її, бо не виявляє ні здивування, ні обурення, ні звичайнісінького протесту. Поки я балакаю, вона встигає отполірувати всі пальці на лівій руці. Рука вузька, жовто-біла, з довгими пальцями, які посередині здаються товщими, від чого схожі на білі цигарки. Іноді вона, чистячи ретельно нігодь червоною подушечкою зі срібним різьбленим держальцем, задає мені питання і за кожну відповідь відповідає, каже, «Мерсі». Коли я змовкаю, вона відводить на бік руку з блискучими нігтями, що відбивають зеленкувати світло лямпи накритої абажуром, Жмурить очі в жовтих віях, сірі та холодні, і байдуже говорить. Нічого з цього не буде. І береться за щиточку, щоби мастить пальці правої руки. Як то не буде, питаю я, трохи зніяковівши від цієї такої несподіваної відповіді. Власне, я сподівався її, але не в такій одвертій, нічим не прикритій формі. Так, просто не буде та й годі. Я на розвід не дам згоди, а також... Не дам йому сина. Через що? Через те вона перестає говорити на хвильку, бо обережно набирає в цю мить кінчиком квачика фарби. Через те, що я принципіально проти розводу. Я стою за незломимість шлюбу ви Васильовичу. Її вузьке, сухе обличчя з гарними, великими і холодними очима незвично спокійне. Дивно думати, дивлячись на нього, що ця жінка била по лиці іншу жінку цими самими вишарованими пальцями, вся вкрившись оранжевими плямами, як описував панас Павлович, і істерично закочуючи ці самі велично розумні очі. Часто доводиться жертвувати своїми принципами, Варваро Федорівно. Я не з тих людей, як ви, Васильовичу. Я дивлюсь на її жовто-червоні нафарбовані губи, на жовто-золоте мите волосся, на сухий, упертий ніс, і почуваю, що вона справді навряд чи може пожертвувати чим-небудь. Але як же ви гадаєте улаштувати свої відносини до пана Павловича? Та ніяк. Він заспокоїться. Поки не виробляти дурниці й поверне до сім'ї. Вона помалу зиркає на мене і береться за свої подушечки. Хм, а як не поверне? А як не поверне, то це його діло але тоді ні сина, ні дочки не побачить ніколи. Добре. Одначе в інтересах своїх дітей ви повинні піти на уступки. Інтереси своїх дітей Якова Васильовичу я розумію краще, ніж панас Павлович. І через те не можу віддати сина в руки людини, яка буде показувати йому приклади розпусти. Розпусти? Панас Павлович? Так, розпусти. Так він же любить цю дівчину, Варвару Федорівну, любить. Для того ж і хоче розводу, щоб... Варварі Федорівні на щоках виступає по невеличкій оранжевій плямочці. Однак вона тим самим тоном каже. «Люблять і тих, що в публічних домах». Я кашляю, проводжу рукою по голові і тільки тоді кажу. «Мені здається, що ви мало маєте підстав проводити такі аналогії». «Так?» – злегка підіймає вона кінчики губ – тим показуючи немовби посмішку. А мені здається, що підстав занадто багато. А втім, ми з вами не зійдемось, ваші погляди інші. Та річ не в ваших поглядах, розуміється. Для мене кожна жінка, що має позашлюбні відносини з мужчиною, є проститутка. От і все. Чекайте ж, Варвару Федорівно, адже тих відносин, про які ви кажете, нема у них. І вам це добре відомо. Але вони будуть, коли він піде до неї. І віддати свою дитину в той дім, де... Вибачайте, але для того ж пана Павлович і клопочеться про розвід. Згодьтеся на розвід. Вони повінчаються, і ніякої розпусти не буде. Не можу згодитись, бо не можу піти проти своїх переконань. Я мимоволі розводжу руками. Варвара Федорівна набирає лівою рукою фарби і намазує ніготь. Ми ще довго балакаємо... Але Варвара Федорівна ніяк не може зламати свого принципу, що людей розводить тільки смерть. На столі стоїть самовар давно, але вони не п'ють без мене чаю. Панас Павлович уже має свій звичайний вигляд. акуратно зачісаний шапочкою, вимитий, причепурений. Він навіть іронічно, добродушно жмуриться і намагається пускати до тепи, але часто немов спотикається, і тоді очі стають знову зляканими і кліпають непорозуміло. Олександру Михайлівну я не бачу, мабуть, з місяць, і вона видається мені змарнілою і худою. Але зате й подобається більше. Раніше в її красі було занадто багато правильності, непорозумілості і якоїсь тупуватої строгості. Тепер хвороба чи страждання зробили її більше простою, людяною. Вона наливає всім чаю, при довго дивиться декілька разів проти світла на шклянку Панаса Павловича і підливає з самовара. Панас Павлович не п'є міцного. Я приступаю до викладу. Панас Павлович то іронічно усміхається, то червоніє і смішно сердиться, схоплюючись і наміряючись бігти до Варвари Федорівни, Олександра Михайлівна спокійно і поважно садовить його на місце і знову слухає мене з такою увагою та напруженням, з яким це роблять тільки глухі, витягнувши шию і не відводячи від мене очей. Коли я кінчаю, панас Павлович сидить притихлий і задумливий. Він не каже ні слова і перебирає по столі пальцями, роблячи звуки, як на барабані. Олександра Михайлівна думає про щось скупчено, немов про себе щось вираховує – так, нарешті зробленою й ніяковою іронією, каже панас Павлович, усе це не так весело, як варто б того сподіватись. І пильно, короткозоро, починає розглядати дряпинку на своїй руці, тонкій та ніжній, як у жінки. На мою гадку, панасе Павловичу, якомога спокійніше та недбаліше, щоби цим загладити гострість самої думки, кажу я, треба викрасти діму у Варвари Федорівни. Як я і сподівався, обоє скидуються очима злякано. Мені цей ляк приємний, значить, їм дуже страшне те, що я пропоную. А хіба не приємно посунути когось на страшне?»